і добра сигара, котру викурюю біля екрана на всю стіну. На ньому шумить нягара. Стереоефект такий, що я навіть відчуваю прохолодні бризки на своєму обличчі. Я перетравлюю інформацію і посміхаюся. Мені кумедно читати про пішаків, що вважають себе королями. Смішні статейки у газетах із світлинами сильних світ усього, у саунах. Із побрехеньками про їхні презентації, королівське полювання, їхні прибутки, їхніх дружин, нащадків, наркоманів. Нудно, нудно, панове. Це верхівка айсберга, несвіжа, засиджена чайками і добряче підтоплена. Яскравою вона здається лише здалеку, набридлі, пізнавані обличчя, віртуальні персонажі великої гри. А я не гра. Я живу. На моєму столі чисті серветки ручної роботи, у мене спортивна фігура, та відразу до дешевого алкоголю, до саун, до презентації. Я думаю, що все у світі фуфло. Особливо те, що відбувається зараз в будь-якому кутку земної кулі. Тільки незбагненний має право на вічність. В літературі Шекспір, в музиці Моцарт, у малярстві Леонардо а в науці Паскаль. Решту, якщо добре подумати, можна розгадати. Ноу-хау. Коли я знаю, як, мені стає нецікаво, як зараз. Незбагненний схід сонця за цими стінами. Тому я тут. Незапланований дзвінок уриває мої роздуми. Біла слухавка. Сам слухаю тебе, ліниво кажу я. Петровичу, усе скінчено. Ти й дивився новини? Облик. ми у дикому мінусі, які добіса новини. Пару годин тому все було нормально. Я вмикаю телевізор уже пізня година, моя дівчинка зараз утішає мене у націоналі і на екрані інше обличчя. Щось я його не впізнаю, новеньке, чи що? А що він мели? Телефоную. Кажу, я самому і кидаю стільниковий прислухаюсь. Нові обличчя блимають на екрані, ковтають слова, захлинаються своєю правдою, клацують пульпом скрізь в окханалі покидьки. З пересердя думаю я про свою біомасу. Ви цього домагалися, ви це отримали. Сто разів повторював кращий спосіб отримати дати свободу, а тепер що? Ось вона й провалилась, здіймається над вашими головами, ніби цунамі. Я добре знаю, що буде далі. Я готовий дивно але готовий. «А ви?» «Я знову беру білу слухавку. Що ти пропонуєш?» Питаю суворо. «Варіант сьомий, ледь чутно вичавлює сам. А чому не третій?» Єхідно запитую я. «Петровичу, я не можу, я боюся, я хочу жити. Я поїду. Ти ж знаєш, у мене діти і онуки. І... і, і ми так не домовлялись. Тобто, ти не хочеш спачувати борги?» — Розумію, а за тобою їх так багато? — Я знаю, знаю, але, зрозумій, я чистий, я кристалево чистий. А якщо підеш, ти, половина питань зникне, а іншу половину я закрию своїми людьми. Ну, як? — А вже ж. За те, що смикаєш світобудову за вуса та вусики, теж треба платити, думаю я. Найвища платня, на жаль, зовсім не життя як гадає цей плебей, як гадають усі вони. Найдорожче ім'я. Добре, кажу я. Коли це мусить статися. Завтра ввечері жвавішує слухавка. Сценарій. Вранці відправляєш родину за кордон. Куди бажаєш? Ну, називай будь-який напрямок. А далі так. Охорону відпускаєш, одного лишаєш на сходах, о півночі заходиш до ванної, перед справою вімкнеш воду. Все. Ну, вибач, що таке кажу. Але сам розумієш, хто ж це скаже, якщо не я. Добре, повторюю я. Прощай. Та Бог з тобою, гуде слухавка. Ніби насправді прощаєшся. Та пішов ти. І я відключив телефон, здається, назавжди. Тепер можна випити щось міцніше. Наприклад, чарку Мартеля. Я поглядаю на годинник. Друга ночі. Побачення закінчено. Зазвичай воно триває не більше години. Сто троянд, як годиться, Уже стоять у подружній спальні. Донька, зрозуміло, в нічному клубі її мати спить,